Guardia Zibilak Bart Andoainen burututako atxiloketak salatu egin nahi ditu eskerrabertzaleak. Gure elkartasuna adierazi nahi diegu Iñaki Igerategi eta Juanio Otainori, baita euren senide eta lagunei ere. Era berean, atxilotuek Guardia Civilaren eskuetan jasan dezaketen tratuaren inguruko kezka adierazi nahi dugu. Izan ere, agerikoa da atxiloaldi inkomunikatuak Tortura impunitateoosos erabiltzea ahalbidetzen duela. Ezkerraberttzleak beste eragile batzuekin batera garatu du, garatutako ekimenek gatazka politikoaren behin betiko gaindipen demokratikoan aurrera egitea posible egiten duen agertoki bat sortu dute, eta testu inguru horretantxe ematen dira azken atxiloketago. Gataszkaren gaindipenerako euskal jendartearen naieei Alderdi Popularraren Gobernu Espainarraren erantzuna dira atxiloketok. Bakea agertoki bat eraikitzeko konpromisoa, ardura eta maila eskatzen dion jendarteari Rajoi, Fernandez Diaz eta Basagoitiren eskaintza bakarra da honakoa. Errepresio eta eskubide urraketaren bidez, alderdi popularrak ideia eta proiektuen konfrontazioa askeko agertoki bati dion beheldurra eta bere auldade politikoa disimulatu nahi ditu. Alderdi popularrak bide polizial antzuari eta itxuari eutzi nahi dio Euskal Herri osoak politikan aritzea esikitzen dionean. Rajoieta basagoiti ordea oso ok erdaude indarkeriaren erabilpenaren bidez, gure herriak konponbiderako abiatu duen bidea baldintzatuko dutela uste badute. Gure herriak eskubide demokratiko guztiak aitortuak izango dituen agertoki bateranzko bidea urratzen ari den bitartean, basagoiti eta oiartza gidatzen duten alderdi popularra, bere pozizio minoritarioetatik bakarrik doa soluzioen aurkako errailletik. Guk ziurtasun osoa dugu, gure herriaren gehiengo sozial eta politikoak alderdi popularraren jarrera eta pozizio immobilista hori gainditu egingo dutela. Azkenik, ezkerra bertzaleak bat egin nahi du atxilok hauek salatzeko burutuko diren mobilizazioekin, Eta mobilizazio hoietan parte hartzera deitu nahi du